Tinka, tinka, tinka, Välkomna till höstens första avsnitt av k Det märks att det är höst. I alla fall om man bor i en lite större stad som vi är. För i morse på tunnelbanan på tåget. Oj, oj, oj, oj, oj vad mycket folk. Ingen hade semester längre. Det var så packat. Så man fick verkligen leka pusselbit. Mm. För att jag hade lite bråttom hit. Så skulle jag tränga mig in sist i vagnen. Mm. Och då var det en som stod med en jättestor typ vandringsryggsäck på ryggen. Självklart på ryggen. På ryggen. Ja. Och med ryggen mot. Utan, så personen såg inte ens mig. Och det fanns liksom ingen plats utom att sätta sig som en liten boll under på golvet under den där ryggsäcken så jag satte mig liksom som en ja men pusslade in mig där precis du gick ner lite djupt i knäna ja, liksom, under det var en sån här ryggsäck som hängde ner väldigt djupt på ryggen ja. mm, men, nu, nu blir jag förvirrad här igen vilka är vi här i studion KP Vad var länge sedan vi, vi sågs här inne jag säger igen KP Lukas ja. KP Jossan Okej. Ludvig heter jag KP, Ludvig. Kp Ludvig, hej och nu undrar ju ingen som lyssnar vad som har hänt med Lukas. Men skulle ni se honom så skulle ni verkligen undra. Lukas, vad har ja. hänt? Jag har gips på armen. Jag har brutit handen. Mm. Så kan det gå när man står i mål i fotboll. Så jag blev trampad på helt enkelt. Men jag tog bollen. Först på boll. Räddade. Ja. Det, blev inget mål. det blev inget mål. Och jag satte igång spelet snabbt efteråt spelade faktiskt resten av matchen. Så här i efterhand så känner jag mig lite som Stefan Schwarz, den gamla fotbollshjälten som spelade klart en match med brutet ben en det måste du gjort jätteont att rädda... Två gånger räddade jag med händerna. Mm. Efter... Till i kroppen. Mm. <laughs> ja, då skar det liksom som is oh. genom kroppen. Men jag tänkte att det var... Jag tänkte att jag hade stukat eh, fingret. För det kan mm. hända ganska ofta när man mm. står Det känns mm. ungefär likadant. Mm -hmm. Men då går det över dagen efter. Den här gången dagen efter så var handen som en, en stor boll. Och lite blå. Så då åkte jag till akud. Blä. Är ah. det första gången med gips? Andra. hade gips en gång när jag var åtta. Andra armen. Då hoppade jag från en gunga. Men jag, jag fastnade liksom med brallorna då. Så det ska man rakta sig Så kvar när du... <laughs> Nej, i en gungpendel så vill ja. man ju hoppa, först pendlar man bak, ja, och sen precis efter man har nått lägsta punkt och är på väg uppåt. Det då man vill hoppa. Och det är då så man läskigt när man 30... känner till luften att man har släppt för sent. Ja, för, för då blir det ett högt ah. hopp liksom. Du vill hoppa ganska lågt så att du kommer ut i 30-40 graders vinkel snett uppåt. Men max fart. Mm. Max fart och max, ja, ja. det blir också framåt. längst hopp. Men om ja. du däremot hoppar... På toppen. Mm. Det känner man som sagt. Och, och det var det som hände fast ofrivilligt. För jag fastnade med byxorna så jag liksom gled fram så att jag hängde mer som när man åker ikaros. liksom. Mm. Mm. Och då släppte brallorna på toppen och så alltså bara ner på mm. handleden. Och då brötte handleden. Men äh, det jag skulle säga var ingen av mina jackor passar. Det var ju bara fem plus när jag skulle gå ut oh. i morgon. just det. Äh, men alla jackor äh, har liksom, de tajtar ihop sig framåt handleden. Mm. Uh, och uh, Vissa tröjor har jag i alla fall med vida armar, men ingen jacka Du får ha en slängkappa. Jag Ja, Käpp, slänkkappa, mm. funderar du på på vägen hit? Väst mm. sånär... kan du ha. Du kan bygga Ja, ja. In image. <laughs> ja. Ja. Men det, det finns ju någon sån här där sorts <laughs> Lite mer åt kimmon och hållet och väldigt vida armar. Ja, skulle jag vilja ha. Mm. Jag har ju faktiskt också brutit armen när jag åkte snowboard. Har du... Jag har brutit armen men jag har inte varit gipsad. Mm. För att det var brädan Som slog oh, av armen ja, men Det var så oh. bra för pang ja, Spikrakt mm. benbrott så, bra. så det var så snyggt så att de inte ens behövde gipsare Aha. Så jag behövde bara gå med armen I en sån här uh, mittella mm. Ibland säger jag fel Nutella, nutella. Han, han har <laughs> armen i nutella. Det är jätteroligt mm. Under sommaren Så har det kommit in ganska mycket Brev till k Kul. Det är kul. Det är kul. Det är kul. Säg kopodd -mailen. Kopodd -mailen är podd mejlen är kpodden kpwebben.se Kan man klicka på skriv till KP också, eller? Ja. Det är hemma. Perfekt. Så skriv till oss, det är jättekul. Här har jag till exempel ett från tjejen som älskar Taylor Swift och Harry Potter. Glad smiley. Mm. Hej k Jag vill bara tacka för er roliga podd. Jag är ensam hemma ibland på loven eftersom mina föräldrar jobbar och podden får mig att inte känna mig så ensam. Tack så mycket. Så det är precis det vi vill vara. Sällskap till er när ni ja. inte har något annat att göra. Skojigt sällskap. Precis, det roligt sällskap. Sen är det också faktiskt ganska många som är nyfikna, tror eller ej, på att veta mer om oss. Mm. Mm. Vi har fått önskemål om att vi ska intervjua varandra, att vi ska presentera oss, att vi ska berätta roliga saker om oss. Men... Kul, jag känner mig hedrad. Men nu är det ju lite så här, ny termin... Nystart höst, så då kan väl vi börja med att presentera oss lite igen. Jag och Ludvig, vi har klippt ut en massa frågor från gamla kop yeah. Och nu ska vi svara på dem. Ja. Det är ju onödigt att sitta och komma på nya frågor nu när vi har ställt så många bra frågor genom åren till olika personer vi har intervjuat. Exakt. Så att, ja, här har vi framför oss en, en skattkista kan man säga, med väldigt fina och eh, intressanta frågor. Jag tar första lappen till Lukas här. Okej, okay. ja. det är som en tombola. Vad sparar du till? Mm. Nej, jag tänkte, Det finns ju många. Alltså, just nu så har jag inte klippt mig på länge. Jag sparar till större toffs. Hur mm. lång tofs vill du ha? <laughs> jag vill ha världens längsta tofs. <laughs> Satt lika långt som Josefin kanske? Alltså, jag måste verkligen klippa men titta hur lång Ner min toffskår Den går ner på ryggen, Den, en går, bra bit. den går ner nästan till jeanskanten ja, här där. Om du hade haft lite högre brallor så hade du varit lite Eller lite lägre toffs Där ligger du i lä, Lukas Ja, det därför... toffs går. Den går rakt ut Ja, fast nu är det en liten blob Men ja. den går nog nästan, nästan ner till nacken va? Ja, jo, när jag kammar ut den så är den ju här mm. nere Jag har ju så lite hår kvar Så det här är liksom sista chansen tror jag Att ha Mm. Ja, men då tycker jag att du ska sätta på Det är också spara ut till Jossans längd Nu tar jag en ny fråga här Till ja, men Jossan då Önskar du att fotboll var lite snabbare? <laughs> ja, verkligen ja. Jag hatar att titta på fotboll för att det är så segd Jag kan inte titta på en hel match i 90 minuter Nej. När det blir ett mål Nej. Eller noll Ja, snabbare jag... fotboll, då skulle sporten ha mig alla gånger. <skratt> Lukas, ja. gillar du inte glas? Jo, <skratt> jättejättemycket. Jätte, ja, bra. <skratt> Vem fick den frågan från början? Den var i Katten Nils. <skratt> men då tar jag den här till just då. Korv är den perfekta maten på en mysig utflykt, men vilken ska man välja? Sojakorven. Aha, varför då då? Mm, för att det är den enda korven jag äter. Eller jag äter inte den heller så mycket, men jag är ju vegetarian sedan 20 år tillbaka. Så ni tack till korv på mysiga men jag tack till med annan mat. Men det finns ju många olika varianter. Det finns ju kryddig chorizo, mm. bröttvurst. Finns det soja och ah, ja. Ah. Mm -hmm. Jag är inte så. Är... Okej, men du är ju också vegetarian, Ludvig. Mm -hmm. Och du verkar ju vara lite mer inne i korv. <laughs> Kanske är lite ledsen att inte jag fick den frågan. Ja, mm -hmm. så berätta vilken, vilken vegetarisk korv ska man satsa på? <clears throat> Nej, men då tycker jag nog att vi kör på en chorizo. För den vet jag existerar. Mm -hmm. Är den lite kryddstark? Den är lite piffiga. Annars så är ju favoritkorven kabanossen för att den är i bestämd form. Ja. Men tänk på det? Är den som braxen? Den är som braxen. Ah, som hulken. så <skratt> <Som hulken. skratt> <skratt> varsågod. Ta en fråga. <skratt> ja, och då är ju den till Ludvig va? Ja. Känner du mig? Ja, Nej, alltså jag vet ju inte så mycket om vad som händer utanför eh, jobbet. Nej. Ja. Så känner jag ska jag inte säga men vi <laughs> så, så sjukdisk <laughs> jobbat ihop i minst åtta år totalt om, om jag skulle ställa den frågan skulle jag ja ah, jag känner Ludvig <laughs> dåliga stämningar inne ja, ja. Men, om du träffar någon på tåget alltså, som läser KP som frågar om de det känner du honom? om pekar på mig nej mm, nej då... jag vet inte känner, känner man någonsin, någonsin jag var i definitionen av att känna någon alltså, det, är ju, det skulle ju absolut nej det är klart du om vet ni... inte allt om mig om frågan var så, här, vet du allt om ja, mig jag tycker man närmar sig det när man säger känna. jag tycker man ska veta ungefär hur den här personen äh, tänker i olika men, situationer känner du, känner du mig nej men, ja. men, liksom, då känner är känner liksom... du någon Ja, men jag har jag dem ja, några stycken. Du tror du känner några kanske mm. Men det är jag stackars. Jag, jag tror nog... att vi använder ordet extremt dåliga Och... Fem pers max mm. utanför mm. min familj. Det du säger känner, det skulle jag nog säga mer vänner eller nära vänner. Okay. Känner ja, jag har jag, helt, jag nog mer som Lucas. Jag håller hukas? helt med så att säga är det är en jag känner. Det kan mm. ju vara någon som man inte träffat sen... 1998, det här kan jag ändå vara en man känner. Liksom. Fast jag tänker ja, nog också ja. att man skulle någon man, känn, man, man känner, man ska nog kunna höra av sig till den om det är någonting alltså inte bara, jag ska inte bara ringa dig utan anledning en kväll. Alltså här, jag får punka på bilen jag är ute och kör en torsdag kväll, uh. halv elva uh. jag ringer Lukas, du kan du komma och hjälpa mig? är definitionen av det senaste? Nej, man ska utnyttja personen. Jag är skitdålig på att ut. Nej men jag menar bara, om jag skulle se någonting, Om vad som helst, som jag tänker på Lukas. Jag ser ett, ett roligt klipp som verkligen är någonting som är, det här är Lukas nu. Då skulle jag kunna skicka det till dig. Absolut. Ja men det tycker jag är att känna, det ska inte vara konstigt att göra en sån sak till exempel. Men inte ringa och be om hjälp. Ja, det, jag vill inte, inte kräva Jag vill inte kräva det man gör med någon man känner Man kan <laughs> be om hjälp Kanske Nu undrar jag Lukas mm. <laughs> Hur många chokladbollar har du ätit egentligen? Ever <laughs> om man börjar tänka Det är inte den kakan som jag ätit flest av Det är det inte Men samtidigt så har man ju klämt en del 1700 kanske ja, det är en Bra, bra siffra mm. Ja Ska jag ta en fråga där? Mm. Josefin, vad är bäst med att bo i Norge? Oj, det är bästa med att bo i Norge. Jag har ju bott några få nätter i mitt liv i Norge. Ja. Ehm, det är nog att det är så. Men du har väl empati, du kan väl leva in ja, i, det in i vad som tänka. är bäst det det att Det är nog att det är så mycket mm. Och så Frisk luft eftersom mm. det regnar så mycket. Jag kollar mycket på, på norsk tv va, i, i, mm. under sommaren här om en gubbe som är ute i vildmarken i Norge. Mm. Det har fått mig att vilja ja, också bo i vildmarken i Norge. Så mm. fint! Mm. Sköna gröna berg som sluttar rakt ner i ett hav. Men Lukas, nu ja. undrar jag. Önskar du att Pokémon Go hade dinosaurier istället för Pokémon? <laughs> Ja Det mer mycket med. bättre Varför ah, då? Då hade det varit faktabaserat Man hade kunnat gå med Brontosaurus. sin lilla son Och upptäcka Argentinosaurus Och Sauroposeidon och Ja. Alla de där arterna som vi håller på att lära oss i hans Triseratops de... eller vad det heter ja, jag säger, säger triseratops Trisera, Jag vet inte hur Man, man vet ju inte, jag vet inte någon uttalas När hör Nej, man det? Är det Man har bara läst dem eller? åt fem år ja, Man är verkligen lämnad åt sig själv med ja, och, och, och, och åt sitt barndoms Jag, ja. ja, för man har ju läst det någon gång i barndomen Som att man läste Hermione ja, I hela Harry Potter-serien var... I alla fall jag Iguanodon var min favorit eh, ja, Och jag säger jag lite... iguanodon Du ser, du ser Du har <laughs> mer en svärsid-europeisk <laughs> approach <laughs> Ludvig Ja Vilket djur skulle du vilja ha hemma? Jag har varit på semester under sommaren Och stött på en mängd arter Som inte jag hade träffat förut Och då var det framförallt en, en, Ett sorts djur som jag började gilla väldigt mycket det var en sån här jordekorr. Chipmunk mm. som det heter på. Är det det engelska. som är piffa puff? En piffa puff mm. exakt. De är så gulliga. De är superroliga. De vill ha. Varför en är de sån. superroliga? Ja men för att de är så mycket piggare än andra djur. Jag skulle känna mig jag skulle, det är verkligen en energi som smittar av sig. Stutsa fram och, och hoppa ner i någon hål och, upp, ja. och sen upp på någon bord och börja mumsa på det. Det blir lite är ja, lite, lite... Ryckiga, men ja. Det skulle bli helt personligt spännande ja, om du verkligen. tog över deras beteende. Ja, nej jag kanske inte har den stilen idag. Ska det vara bra. Ja, nästa fråga då. Mm? <clears throat> Josefin Hur hälsar du? Ja. Hur hälsar jag? Jag brukar nog säga... Ja men jag brukar säga lite så här konstiga... <laughs> <laughs> men om jag hälsar mer neutralt så säger jag ju... Oftast två hej, tror jag. Hej, hej, hej, hej. Och Den är bra. Den hej. är munter och mm. grann. För ett hej, då blir det som prestationsångest att det hejet ska bli bra. Det blir så kort, och så svårt med bara en stavelse. Mm. Hej. Men det är ganska avväpnande också med hej, hej. Det betyder ju mm. att man... Ja, det är inte helt säkert att man har tid att snacka liksom. Men samtidigt ja, är det trevligt ja. mm. Raskt och trevligt Tja, alla när jag var liten Tja. Mm. Tja. Lukas Tycker du om att bada? Ja Tycker du om att bada badkar? Det tycker jag säger mer om en personen. Än Vad säger du om en person att man tycker om att bada badkar? Jag gillar jag med, inte det Nej, för att du har inte den, det lugnet i kroppen Som krävs, tror jag att ligga... Bada gör man inte på liksom två minuter, utan det kräver att man går ner i varv och ligger och andas djup andas i det varma vattnet. Men har jag med badkars aura <laughs> Ja, det har du. Ha? <laughs> jag tycker inte Lukas en badkars aura. Nej. Har jag det? Ja. ja? Mm. Jag älskar ju att bada. Mm. Ja jag tror också om det Problemet är att jag har aldrig bott Någonstans med ett tillräckligt stort badkar För mm. att jag ska känna mig helt till fred Knäna mm. sticker alltid upp För några år sedan, opps i vuxen ålder Så fick jag för mig att jag skulle träna på att Jag skulle jag vet inte varför men det här är nog för att jag saknar Det här badkarslugnet Att jag skulle försöka lära mig att kunna Ta ett simtag i badkaren <laughs> <laughs> det skulle vara coolt om man kunde simma i sitt bagklar Men jag var lite för stor Det, jag, det gick inte Du, ja, är Ludvig mm? Är du smartare än KP Lucas? Åh oh, vilken spännande fråga ja. Kul att den har varit med i tidningen yeah. ehm, Jag tror vi är väl ganska jämn smarta. Mm. Det finns en grej Smarthet eller inte va Men som jag kan avundas När det gäller järnverksamhet Hos KP Lucas dig. Mm. Och det är minnet. Ja. Du har mycket bättre min, så här minne, årtal och namn och sådana grejer. Mm. Det är någonting som jag känner att jag gärna hade varit bättre på. Mm. Josefin, det är mycket på det här temat. Beachen, bu eller bra? Bra. Eller bu ibland. Det beror på om den är fräsch eller ofräsch. Om det är, om det är skräpigt och sådär, då är det bu. Och om det är för mycket folk, då är det också bu. Om det är jättekallt och dåligt väder, då är det bu. Men är det första november och baduin, då är det jättebra. Det känns inte så avlägset idag. Nej, snart, snart är baduin. Lukas, finns något värre än iglar under en sten? Ja. <laughs> Som vad? Ja, de, de, de, de flesta dåliga sakerna här i världen tycker jag känns värre än iglar under en sten. Alltså krig, kokt fisk, eh, kräksjuka är garanterat mm. värre än iglar under en sten. Vad tycker ni? Ja, jag får nog också säga att det finns några saker som är värre än iglar under mm. sten mm. ska... Även om jag tycker att det är ganska äckligt med just iglar. Kanske att man inte är så van vid det djuret. Men de är ju läbbiga. Men grejen nu var det inte så här, en igel på ditt öga. Utan det var en igel under en sten. <laughs> ja, men jag tycker nog bara uppenbarelsen är ganska obaglig när man ja. ser en igel. Ja. Nej, det är inte mitt favoritdjur heller. Men jag tycker inte att det är... Jämfört med andra grejer de är de inte så farliga. Särskilt inte under stenar. Mm. Lukas, hur har du lärt dig att prata så bra? Först tack för att du tycker att jag pratar bra. Och det gör bra. Det verkligen. Ja, det tycker jag. Mm. Tack snällt. Uh, sen... Uh, för att svara på det så det är ju... Först och främst mina föräldrar tror jag... Som jag tränade med när jag var liten. Och sen så har oh, man väl jobbat i skolan. Ett dag var jag hos talpedagog faktiskt. På grund ja. av mina mm -hmm. R. Nej, ja, ja, Så, så, är du... Mm. så är du, du hade svårt att säga dem? Ja. Då får man göra lite olika så, övningar. Skurgumman. Och så vidare. Varför skurgumman? Ja, hon skurar långt bak i gummen. Jag kommer inte ihåg exakt. Men... Borde inte föräldrar fråga sina barn vad de vill... Innan de bestämmer sig för att flytta till ett annat land Ja det tycker jag faktiskt Jag med Sen kan jag ha förståelse för att det kanske inte alltid Går att, att Låta alla I familjen bestämma en sån sak Man vet inte vad det är för Vad det är som ligger bakom Flytten men Nej. jag tycker absolut att man ska prata med dem och se, prata med barnen och se vad, vad barnen jo, tycker. Jo, men jag tycker också att man ska fråga för även om någon får flytta mot sin vilja så är det bra att man vet om. Ja, precis. Ja, men så det tycker jag. Du, Josefin? Ja. Chilla hemma på fredagkvällen. Oj. Eh, ja, ja. Har du, till den där generationen som i början på sommaren spelade kula på skolgården. Ja, redan på tidigt på våren faktiskt. Vi mm. det, det jättemycket kul. Jag kan lägga till att det här var faktiskt inte en fråga som jag ställt i KP- utan det var från en annan tidning. Men jag tyckte den var... Du tyckte den var så kul? Jag tyckte den var så, <laughs> så kul. Jag tyckte den var lite halva så jag hade petat ut den. Men Ludvig tvingade mig att ställa den. Ja, men då, du ville att vi skulle prata mer om kulspel eller? Ja, det var kul. Jag kan det är jag är prata om länge som kul, helst. Nej. Det... är äh. ni med att man ställde upp och så skulle man skjuta ner? liksom. Mm men så de har pyramider och grejer ja. Ja. Vi hade liksom som jättelånga ramsor som man var tvungen att säga <laughs> innan folk började skjuta liksom. För annars mm. kunde de till exempel viktigt att man hade med ingen liggning i i ramsan. Ja. För annars kunde man liksom lägga sig vid gränsen med fötterna där så, så man nästan nådde ända fram till ja, förbitt. Ja, men ja ändå korrekt liksom. du, sa du sa inte ingen liggning. och ramsan mm. var liksom för att gå igenom alla regler det ja. var inte liksom en hejaramsa nej, nej den var liksom för att säga allt uh. först man var man tvungen att säga ödsla, alltså att folk skulle komma och skjuta <laughs> <laughs> skjuta kul och sen var man tvungen att ange avståndet uh. stolpe var två meter, alltså för att man satt under ett tag och där fanns det stolpar och man ställer upp en vanlig pyra det sa man, ödsla stolpe på en pyra. Ingen, ingen liggning. Hela katalogen, för då har man sagt alla regler. Uh -huh. Jag har sagt allt. Ingen liggning, Greger får inte skjuta. Sen är det ramsan kvar. Uh, Greger var Träffa alltid. Uh -huh. Jag orkar han, inte lyssna liksom, liksom. mer. Nu tar vi nästa jag fråga. Ödsla stolpe på en pyra. Hela fråga. katalogen. Jag har allt, ingen liggning, Greger får inte skjuta. <laughs> Och det där, eka, det är där, liksom. Alla var tvungna att säga så. Uh -huh. du ska välja din bästa affär Vilken blir det? Aha. Och nu är det inte reklam Nu ska du bara säga liksom vilken affär du tycker är bra Det är, en, det är konsumentupplysning. De vill ju konsument Upplysning Det veta. kan ju också vara en affär Alltså att man har köpt någonting, de har gjort mm. en affär Ja, eller sålt Jag har lånat en grej, räknas det som en, en affär Jag har lånat ett trumsätt mm. Under sommaren Av en person här i rummet Ja, är det sånt elektroniskt? Ja kul. Det är en bra affär även för mig för du, att... Jag vill säga att det är en affär uh, uh. En win-win kan man Verkligen. säga Verkligen, win-win mm. Du är glad för du blev av med ditt trumset. Och kunde säkra utbytta ja. den här ytan annat Utan att behöva fatta definitivt beslut Om att jag ska göra mig av med det helt Precis. Du bara liksom passar det åt mig Och jag trummar som en tok i källaren varje, varje dag mm. Nu för tiden Kör du varje dag? Ja Kul men du Josefin Många KPR gillar K-pop Alltså musik från Sydkorea Gör du det? Mm, jag gör det men jag lyssnar Väldigt lite på det Så att, eh, jag skulle inte kunna säga att jag det Skulle vara fel Av mig att säga att jag Är ett fan mm. Men jag har inget emot det Nu Har ah, min fot somnat så himla mycket Upp och hoppa, hoppa. Ja, Jag måste faktiskt hoppa mm. lite det är någonstans som knacka på den. Oj, det är dags för dem att där. Klockan är tio. Woo, oh, vi måste avsluta. Vi har väldigt många frågor kvar så om ni tyckte det här var kul så kan vi köra ett sånt här avsnitt ja, men ni kan väl berätta igen. vad ni tyckte, snälla. Skri skriv i så fall till kpodden och berätta vad ni tyckte. Och glöm inte att prenumerera på kamratposten och följa oss i alla våra kanaler. Vi finns ju på Instagram och alltihopa. Och vad de här frågorna är tråkiga så skicka in roligare frågor själva. Fråga vad ni vill. Mm. Det ser som en månad. Hej då. Hej då. Tinker, tinka duka tinga Tinka tinka, tinka, tinka, tinka, tinka.